вълшебният пръстен. Живял някога един крал, който имал двама синове. По-големият принц Едуард бил разумен и внимателен към всичко, докато по-малкият принц Клифърд бил голям прахосник. А, Рубас, покажи ми бижутата. Ваше височество, специално изработих тези пръстени за вас. Много са изискани, заповядай, Сър, благодаря ви. Ваше височество ще трябват още 100 златни монети. О, чакай малко. Едуард, ще ми вземеш ли 100 златни монети? Но Татко вече даде и на два мани по 1000 златни монети. Похарчи ги. Вече? Но не е минал дори един час, Клифърд. Братко, един човек ме чака. Трябва да видиш пръстените и гривните, които е изработил. Трябва да си купиш от тях. Клифърт, ти си непоносим. Дай ми парите, моля те, големи братко! Та нали сме принцове? Няма да останем без злато. Принц Едуард дал назаем на принц Клифърт те златни монети но бил загрижен за своя по-малък брат, който ако продължавал така, скоро щял да похарчи цялото злато в двореца. Затова решил да поговори с баща си. Татко, ако продължавате, така, Клифър, ще похарчи цялото злато в двореца? Прав си. Ти не му ли го каза? Той ми отвърна, че сме принцове и няма да останем без злато. значи говоренето няма да помогне. Кажете на принц Клифърд, че искам веднага да го видя. Повикали принц Клифърд и кралят му казал? Познаваш само силата на златото. Време е да разбереш и колко безсилен може да те направи то. Не мога да те разбера, татко. Ще ти дам хиляда златни монети. Ако успееш да изкараш с тях до края на месеца, добре. Ако обаче ги похарчиш по-рано, тогава ще трябва да напуснеш двореца. Ще можеш да се върне само когато разбереш, че златото няма такава сила и че някои неща струват повече от него. Както кажеш, татко. И така кралят дал на принц Клифърт хиляда златни монети, които принцът изхарчил само за няколко дни. И според условието... Той трябвало да напусне двореца само с четири златни монети, които принц Едуард му дал. Татко, няма ли друг начин? Това е за негово добро. Клифърт е добър човек. И неговата добрина ще го спаси и ще го направи по-мъдър. Принц Клифърд стигнал до края на кралството и изведнъж чул някакъв шум. Не бий, бедното животинче! Изпила е цялата бутилка с мляко. Аз какво ще пия? Тази котка ми създава само проблеми и нямам никаква полза. Ще купя котката от теб. Колко искаш? Една златна монета и ни по-малко. Ето вземи. Ей, приятелче, сега си свободно. Никой няма да те бие повече. Мау. Искам да дойда с теб. Добре. Ела? Но нищо не мога да ти дам. Имаш добро сърце, а това е достатъчно. Мау. Малко по-нататък, принцът стигнал до едно поле, където видял един ядосан фермер. Ти, лошо създание! Какво става? Спри да биеш бедното създание. Птиците са изкалвали всичките ми плодове, а той трябваше да ги прогони. Я му виж кръка. Ще купя кучето. Колко искаш? Една златна монета и ни по-малко. Ето. Сега си свободен, приятелю. Ще дойда да теб. Добре, ела. Но нищо не мога да ти дам. Имаш добро сърце. А това е достатъчно. Идвай. Малко по-нататък, принцът се натъкнал на мъж, който носа странен багаж, покрит с червена кърпа. Щом го подминал, Чу, че някой вика. Някой да ме освободи! Ей, какво носиш там? Какво те засяга? Искам да видя какво е. Пусни папагала. Той трябва да лети на свобода, а не да стои заключен в клетка. Ако искаш да пусна папагала, трябва да ми платиш една златна монета. Ето, вземи! Сега посни бедното създание на Свобода. Можеш да летиш на където поискаш. Искам да дай да степ. Добре, Ела, но нищо не мога да ти дам. имаш добро сърце, а това е достатъчно. Идвай. Принцът продължил нататък с новите си приятели. След време срещнал един змия окрутител. Искаш ли да чуеш мелодията ми? Не мога повече. Някой трябва да ме спаси. Ей, човече! Жестоко е да се държи змия в кошница. Освободи я, моля те. Ако искаш да освободя змията, трябва да ми платиш не по-малко от една златна монета. Вземи. Сега вече си свободен, приятелю. Ще остана с теб и ще ти се отплатя за добротата. Не е необходимо, приятелю! Не. Ще те заведе при моето семейство. Когато баща ми те попита какво искаш му, поискай прастена, който носи. Принцът останал учуден от странната молба на змията и какво искала да направи, но решил да поступи така, както го помолила. Заедно се изкачили на хълма до една пещера. Змията влязла да говори с баща си, а малко след това повикали и принц Клифърд. Спасил си живота на сина ми. Какво мога да направя за теб? Направих това, което всеки човек би направил. Нищо не искам замяна. Благодаря ти. И имаш добро сърце. За мен ще бъде често да чуя желанието ти. Моля те, каже ми какво искаш. В такъв случай може ли да получа пръстена ти? Никога не се разделям с този пръстен, но обещанието си е обещание. Вземи го и внимавай свещицата, тя го преследва от години. Макар принцът да направил това, за което го помолили, той не могъл да разбере каква полза ще има от пръстена, след като в замяна на това можел да вземе колкото си поиска злато, но не казал нищо. Отворил турбата си и извадил от нея едно парче хляб, което му било останало. Но се сетил, че животните също може да са гладни и дал хляба на тях. Знаете ли, аз не съм гладен. Защо не си го подалите? Защо не помолиш пръстена? Та това е пръстен, а не е готвач. Не, пожелай си. Храна ли? Всичко, за което се седиш. Но сега нека бъде храна. Искам най-вкусните сладкиши. Горещ пудинг за мен. Ягоди и сметана за котката. Плодове и ядки за папагала. За кучето бисквитки. А за теб... Аз вече ядох. Благодаря ти. И си пожелавам храна... да се яви тук. Колко е вкусно... «Сега направи като мен! Носи тази бутилка с аирен, със себе си и можеш да си поискаш от пръстена, каквото се сетиш!» «Много съм ти благодарен, приятелю!» Принцът и неговите приятели животните продължили напред. С на който имали нямало от какво да се притесняват. Той им давал храна, подслон, топли завивки през студените нощи, всичко. Скитали се и така стигнали до друго кралство – когато влезли в него, чули да разгласяват странно съобщение. Омаче странно съобщение. Това трябва да е някакъв зъл план на краля. Защо ще възлага такова непосилно изпитание? Наистина е зъл план, за да открия пръстена. С вълшебната сила на пръстена това изпитание било нищо за принца. Той отишъл в двореца и казал на краля, че ще построи палат. Аз мога да изпълня изпитанието за нула време. Сигурен ли си? Да, ваше височество. Завели принца при морето, където той спал спокойно през цялата нощ. Всички се притеснявали за него, но щом се съмнало, принцът станал, помолил се на пръстена и ето, в средата на морето се появил златен дворец. Вещицата, която всъщност била пазачът, видяла това. Това е пръстена, знаех си! Сега няма кой да ме спре да си го взема! Принцът и принцесата се оженили и заживели щастливо в Златния дворец. Вещицата скроила план как да вземе пръстена. Сега е мой ред! Вещицата се преобразила като старица и се престорила, че се е изгубила в морето. Добрата принцеса я поканила да влезе в двореца. Ваше височество! Колко прекрасен дом имате! Но защо в този голям палат няма никаква прислуга? О, не ни трябва прислуга. Принцът има вълшебен пръстен, който прави всичко за нас. Искам да видя този пръстен бързо. Хм, исках да кажа, ако не възразяваш. Мъжът ми го носи винаги със себе си. Трябва да го изчакаш да се прибере, за да го видиш. Май ще ми е трудно да открадна пръстена от принца. Трябва да опитам друго яче. О, не! Та ти трябва да държиш пръстена при себе си. Защо? Ами какво, ако се изгуби в морето? Няма ли да е на безопасно място в двореца при теб? Ти имаш право. Ще поговоря с него, като се върне. Още вечерта принцесата помолила принца да ѝ остави пръстена, преди да излезе. И принцът веднага се съгласил. На другата сутрин той излязъл в морето без пръстена. Вещицата го видяла как тръгва и понеже принцесата вече била сама, върнала предишния си вид и грабнала пръстена от нея. Най-после търсяте цял живот! Омадясах това кралство, за да те открия! Най-накрая си мой! Когато мъжът ти се прибере, никога не ще узнае какво е станало. Животинките разказали всичко на принца, когато той се прибрал от морето. Знам къде отведе принцесата! Ба! Бързо, заведи ме! Няма да си в безопасност, ако отидеш там! Не забравяй, че вещицата притежава пръстана! Кучето има право! Никой не знае какво може да направи с пръстена! Мао, ние ще ти донесем пръстена! Папагалът им показал, къде вещицата държи принцесата. Змията първа се промъкнала при принцесата. Само гледай да ти донесе сирене за вечеря и остави част от него попада на пещерата. Принцесата помолила да й донесе сирене за вечеря и тайно сложила от него по пода на пещерата. През нощта, когато двете с вещицата заспали, дошъл един плъх да яде от сиренето. Котката го дебнела, сграбчила го и муснала опашката му в носа на вещицата. Тя се разкихала и пръстенът изхвръкнал. Папагалът го хванал и отлетял с него. Кучето освободило принцесата, а змията останала да пази вещицата да не ги преследва. Скоро всички се върнали заедно с принца. Моля те, махни всичкото зло от вещицата и магията, която тегне на това кралство! Сега осъзнах какво имаше предвид баща ми. И какво е? Имах всичкото злато и богатство, но това не е достатъчно да те предпази от злото. Не парите, а приятелите ми помогнаха. Като принц отдавах значение на нещата, които могат да се купят с пари, а не на хората, които ме обичат. Парите не могат да ти осигурят такова щастие. Но обичта дори и на един приятел е достатъчна да си щастлив за винаги, а аз имам ви както моя брат и баща ми. Не ми трябват повече пари. Земи го и го върни на баща си. Той му принадлежи. Най-накрая принц Клифърт се върнал от дома помадрял. Разбрал цената на истинските неща в живота. Останал с баща си и брат си, със своите приятели животинките и любовта на живота си принцесата и били щастливи до края на дните си.